Novas locais, en Radio Finspín. A Radio Libre e Comunitaria, da Terra de Trasancos, que emite Dende Ferrol. O pasado domingo 19 de xuño, a Rede Galega en apoio ás persoas refugiadas de Ferrolterra mobilizouse polas rúas de Ferrol, saindo en manifestación a cantón, onde nunha concentración na que o voluntario recén chegado de Idomeni Alberto Meneiros, deu lectura ao Manifesto Unitario Rachemos coas fronteiras, non as guerras. Esta manifestación da Rede Galega en apoio ás persoas refuxadas, integrada por máis de 70 colectivos. Là vamos a a palabra ao compañero Alberto Meneiros que vai facer a lectura do Manifesto da Rede. Moitas gracias. Eh, Bo día. Vou comenzar a ler o manifesto. Rachemos coa coas fronteiras, non ás guerras. Dende a rede galega en apoio ás persoas refugiadas expresamos a nosa máis enérxica repulsa polo acordo alcanzado entre a Unión Europea e Turquía como resposta á chegada da poboación desplazada ás costas de Europa. O trato que implica devolver a Turquía a todas as persoas que cheguen de forma irregular ás costas gregas a cambio de traer dende Turquía un número de persoas refugiadas equivalente ao de expulsións. Consolida o fracaso que está a supoñera a xestión desta crisis na Unión Europea. Unha Unión Europea que en setembro de 2015 acordeu distribuir 120.000 persoas refugiadas das cales casi 10 a 7.000 deberían de chegar ao Estado español. A día de hoxe só fixeron 126 persoas. Este fracaso é, en realidad, ou dun modelo europeo de xestión migratoria baseado en peche de fronteiras, represión, control policial e explotación laboral. A resposta a actual crise migratoria obedece a mesma lógica das concertinas no balado de Melilla ou da violencia continua de dereitos nos inhumanos centros de internamento para estrangeiros. A actual crise é unha sucesión de conflictos armados guerras e inserencias internas que ameaza con desgenerar ainda máis se non se toman medidas urxentes. É por isto que as persoas, colectivos e organizacións que formamos parte da Rede Galega en apoio ás persoas refugiadas exiximos a derogación do acordo entre Unión Europea e Turquía co objetivo de garantir, primeiro, rutas legais e seguras sen condicións. O acordo non se compromete a ofrecer rutas legais e seguras para as persoas migrantes, refuxiadas e solicitantes de asilo. A excusa de crear unha solución que acabe co tráfico de persoas crea un falso discurso. Precisamente o que se fomenta con este acordo é que as persoas collan outras rutas máis perigosas. Por iso é necesario unha alternativa humana legal e responsable baseada no reasentamento incondicional de persoas refugiadas con número de prazas suficientes e unha vontade política dos países da Unión Europea para que o sistema de recolocación respecte os dereitos humanos 2. O cumprimento dos convenios internacionais e as directivas e regulamentos europeos en materia de asilo e refugio As persoas solicitantes de asilo teñen dereito a procedimentos de asilo individualizados e con todas as garantías. Ainda así, o acordo entraña o risco das expulsións colectivas, xa que non se explica como van poder avaliarse de maneira significativa e con todas as garantías jurídicas suficientes as solicitudes individuales en procedimentos de asilo acelerados. A proposta de que por cada persoa refugiada a Siria que se eixa de volta a Turquía, dende Grecia, se reasente a outra tamén Siria na Unión Europea é inmoral e carece de fundamento xurídico sustentável. O que verdadeiramente implica esta medida é que cada praza de reasentamento na Unión Europea dependa de que outra persoa arrisque a súa vida embarcándose na mortal ruta por mar a Grecia. Terceiro, o respecto dos dereitos humanos nas fronteiras e garantían a protección das persoas, en especial as menores e máis vulnerables. Unha de cada tres persoas que están a chegar a Europa son menores. A malloría das cales se atopan sen escolarizar. O acordo supón a vulneración de dereitos fundamentais de infancia, como o dereito a consideración primordial do seu interese superior, ademais do dereito a vida en familia, o dereito a educación ou a saúde do dereito a non separadas dos seus familiares, do dereito a reunificación familiar, do principio básico de que ningún neno ou nena será devolto a gas no caso de que se comprobe que alguén se fará cargo del ou dela no país de origen e que non queda expostas a situación de risco. A Convención dos Dereitos da de Infancia é moi clara en relación coa protección especial que deben de ter as menores refugiadas ou que soliciten asilo. Tamén as mulleres sofren de xeito especial esta crise ao estar expostas ao acoso, a explotación e a violencia sexual durante a viaxe e tamén ao chegar a Europa. Ademais das mulleres embarazadas, colectivos vulneráveis como as persoas enfermas ou persoas con diversidade funcional non están a recibir asistencia médica especializada. Por todo isto, exigimos a Unión Europea e aos gobernos dos Estados membros que se abran rutas legais e seguras para que se adopten medidas urgentes de acollida e que se cumpran os dereitos humanos facendo especial fincapé nas necesidades de protección das persoas vulnerables. Tamén instamos a Xunta de Galiza e aos gobernos locais a que se manifesten en contra deste vergoñoso acordo que traballan a defensa dos dereitos das persoas migrantes e refugiadas. Para isto, demandamos ao Goberno Estatal, a Xunta de Galiza e aos Gobernos locais a ampliación e a asilización do sistema de asilo para as persoas que xa están no Estado Español e Galiza, que actualmente están en dentes de ser atendidas mediante o reforzo da Oficina de Asilo e Refugio do Ministerio do Interior, e de persoas debidamente formadas nas oficinas de extranxería para conseguir unha maior asilidade nas entrevistas de solicitude. Solicitamos unha maior sensibilidade a hora de dar respostas as persoas que non poden acceder ao sistema de acollida porque está colapsado. En lugares como Madrid, tardase un mínimo de catro meses en obter unha cita. Solicitamos que as administracións asuman que son eras as responsables de garantir os dereitos das persoas refugiadas e promover a súa autonomía. Esto significa que haberá que promover a súa integración facilitando a lugueres de pisos, garantindo o acceso ao sistema educativo e sanitario a través da mediación lingüística, etcétera Solicitamos que a Xunda de Galiza poña a disposición das persoas migrantes e refugiadas Recursos que tamén beneficien ao conxunto das persoas en situación de pobreza e ou exclusión. Recursos sanitarios de reforzo escolar de educación inclusiva plena, de traducción, de integración e de mediación. Para iso, ademais, de incrementar os escasos recursos existentes, haberá que proporcionar a formación entre as persoas que os atenden e asegurar a coordinación cos xa existentes. Solicitamos a posta en marcha dun programa de formación dirixido ao persoal das administracións públicas que atendan que atenden en distintos servizos a persoas migrantes e refugiadas. Solicitamos vontade de interlocución entre as diferentes administracións estatal, autonómica e local, que as organizacións sociais e os concellos traballemos conjuntamente, man a man na posta en marcha de campañas de sensibilización dirigida a poboación para combater os discursos racistas e xenófobos, para rachar cos discursos que falan de migrantes de primeira e de segunda e para falar das causas de pobreza e das guerras, que se recuperen os fondos de cooperación ao desenvolvemento e os programas de atención a poboación de origen estranxeira previos aos recortes, o cal contribuirá a mellorar a situación dos países de origen e a contribuir a unha sociedade máis xusta e cohesionada. Solicitamos que se actúe sobre os problemas de origen, adoptando medidas para loitar contra a desigualdade, reducir a pobreza e previr os conflictos armados nas zonas de origen, cumprindo rigurosamente co Tratado de Comercio de Armas, e garantindo que as políticas comerciais, económicas e diplomáticas respecto aos dereitos humanos e os recursos locais e que se emprendan transnacionais non esquilmen os recursos dos países de origen e cumpren as leis de transparencia e fiscalidade de xeito que non saian dos países en forma de evasión de impostos cantidades que superen ampliamente as partidas de axuda oficial ao desenvolvimento e, por último, solicitamos que se refixe en profundidade a política migratoria exterior europea. O modelo de Europa Fortaleza está a dilapidar millóns de euros nunha sinistra infraestructura de visilancia, disuasión, control, intimidación e violencia, mentre se elude calquera xestión global que antepoña a vida das persoas. Só so, abandonando a actual política exterior baseada no lucro imperialista que vulnera a soberanía dos povos e camiñando cara a outra centrada na cooperación e na loita contra as desigualdades, poderemos atallar de raíz das crisis megatorias e actuar de maneira solidaria perante os seus efectos. Moitas grazas. Bueno, con isto pechamos o acto e eh, nada máis. Moitas gracias por vir e eh, estade atentos ás redes sociais, á página web rederefugiadas.org, ás próximas convocatorias que podamos organizar. Moitas gracias.